tabu ya ja waro wa pili mlango ule wa nane hii ni sehemu ya pili na tunapata kitu kinachosema utayari wa kutoa na uaminifu katika kupokea utayari wa kutoa na uaminifu wa, wa kupokea tayari tumekishasomewa sehemu ya maandiko ambayo tunajifunza leo ambayo tumeanza wa, wa pili mlango wa nane mazia mstari wa moja paka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa 24 ni mstari mingi kiasi take. Um mlango wa nane kama nilivyosema wa kitabu cha Korintho wa pili na mlango pia wa 9 ambao ni wiki ijayo kwa neema ya Mungu tutahubiri mara moja hatutauweka sehemu mbili ataukata katikati. Ni mlango hiyo milango miwili. Na nikasema pia na mlango wa 9 wa kitabu cha Korintho wa kwanza ni ni, ni mafundisho ma ambayo yanapendwa sana kabisa na ma, na, ma, na makanisa ya, ya waendokasi aya no ya leo na karibu wa kanisa yote yanapenda hayo maeneo sana tu kwa sababu yanaongelea habari za utoaji na ule muktadha wa utoaji na hata upokeaji ule muktadha ile contexti eh, wanaipindua ili kusudi iweze kuwafaa katika tamaa yao amani ningeweza kuwapigia mstari kabisa kama ningekuwa naandika wanapindua yale maandiko wanapindua ule muktadha wanapindua ile context ili kushudi iweze kuwajaza kamaadha waweze kukusanya kwa kadi wanavyo lakini sivyo neno la Mungu linavyosema eh sivyo neno la Mungu linavyosema Eh. Kwa hiyo wiki tu, kwa hiyo tunajifunza muktadha halisi wa hii mistari. Wiki iliyo wahii milango ina mistari yake. Milango miwili. Hii. Wiki iliyopita tulianza sehemu ya kwanza ya mlango wa 8. Ambayo tuliona mistari ile 11 ya kwanza. Tuliona kichwa kitoa kinaongelea habari ya kwamba kuwa na furaha fra maisha ya furaha pamoja na ukarimu wema hata ukiwa katikati ya dhiki mm -hmm. na Paulo alikuwa anaongea na makanisa haya ya Korinto akirejelea makanisa ya, yanayoitwa makanisa ya Makedonia Filipi na Makedonia kaskazini eh, hapo alipokuwa anaongea napo ambapo ni Korinto kusini wanaambia watu wa kusini wanambia yeye watu wa kaskazini walikuwa kwanza wasikini walikao nini lakini walikuwa umejawa na furaha na walikuwa umejawa na ukarimu Hayo ndio anatakiwa hai ni maisha ya Kristo wa kweli Kristo wa leo umejawa na nini e. na tamaa eh na nadhani kwamba atakavyokuwa anajaza tamaa yake ndivyo atakavyo anajaza furaha yake sio kweli leo hii ukienda ka sample kusample ni kama kuchukua takwimu fulani ukere ukachukua takwimu kama una uwezo wa kufika kwenye mikoa ya wanadamu ukatafuta yule mtu ambaye unataka kukuta na kijumba chake kidogo kimoja labda na wakati mwingine labda ni tu cha kawaida anakula na familia yake wanalima wana, wana, wana utakuta wale watu wamefurahi kuliko yule mtu ambaye unamkuta yuko katikati ya jiji yeye ye, ana bajeti ya vipodozi ana bajeti ya kwenda kula sijy nyama choma sijis yani ana, anaishi maisha, maonyesho. Nani mm. maisha maonyesho, ya maonyesho yani mwenye unielewa maisha ya maonyesho yanayozidi uwezo wake na nini na ndio wengi wanaojaa maisha mjini hasa wanapokungukiwa na kweli ya neno la Mungu unakuta huyu ambaye anaonekana mambo yake yako vizuri yako kwenye maisha si namna gani ya mjini si ana kula hivi anaenda huko anaenda huku, huku. unamkuta maisha yake hayana furaha kulinganisha na huyu ambaye ana maisha tu ya kawaida ya wasta. Amen. Kama wanaona kana masha ya chini. Ondicho ambacho tuliona kwenye wiki ya nyuma. Amen. Leo tunaona muktada, Vima au ujumbe. Hivi vita vile maneno ya sanadi. Eh? Wa vitu hivyo kama ukisikia huko comfortable unaweza kupumzika. Um Tunapata ujumbe kwa namna hii unao uh, unao Tuonyesha ah uh, na otoonyesha kitu cha somo M tujirejee kitu cha somo kitu cha somo unasema utayari wa kutoa na uaminifu katika kupokea utayari wa kutoa na uaminifu katika kupokea eh uh, imilango miwili mlango wa 8 na mlango wa tisa ni vitu vinavyohusu utoaji kutoa nini? mbele za Mungu utoaji wetu zaidi sana ni ni nini? Ni mioyo yetu, nafsi zetu. Eh, leo hii utoaji umegeuzwa. Watu wanataka mioyo yao na nafsi zao na nia zao na na nini wabaki navyo? mungu Mungu awampe vijinoti viflani viavyo vinataka vikundu kumi vya vkumi, kumi. hata vya vtano, tano. hata vya 1,000, hata zile change. Alafu naakuwa anajihesabu ni mtoaji. Sawa, mpe hivyo. Muu anataka kwanza una wimbo tunaimbaga wimbo namba 46 kwenye kitabu cha Tenzo unaosema twae wangu uzuma. Same ni anasema twain kila kitu kilicho changu. Lakini tukianza na vile vinavyomata. Paulo sehemu moja anafika huko mbele kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili alipotua kusoma, anasema kwenye mlango wa 12. Anasema sitafuti vitu vyenu yenyewe. Nimekuja huku tuna tunakutana tunahubiriana sio kama nimekuja kuhubiri leo ni kwa na kutafuta viti fedha zenu hebu waniuze yule mtu ambaye anashinda pale standi ya mezi magufuri pa uniwa kama watano naamini au kumi nafikiri sijui tangu afungue yuko pale kila siku anahubiri akiwa analenga kukusanya sadaka yule nia yake ni nini ni ni ule moyo wake anampa Mungu na kuwafundisha watu neno la Mungu ka, ile si ajira yake Yuko pale kwa lengo la kupata wanakula kwa ajili ya neno la Mungu kula kwa ajili ya neno la Mungu isikue kwa tatizo lakini kama ndio kusudi yako ya kwanza Inamlazimu kubiri uongo au kubiri kitu sio kijua kuna moja na anajisikia ndio mashimo sio na kitu gani anastahili kuwa mashimo akae mashimoni milele yeye kucheza Simba na Yanga kazi yake ni kutabiri na kila siku anatabiri uongo. Eh. Kwa hiyo leo tuko tunaangalia kichwa kinacho sema utayari wa kutoa na uaminifu katika kupokea. Huko utoaji hatumaanishi ule wa vile vifedha fedha. Mimi nina vile viwese. ya utoaji wetu. Lakini tuanze na Kwa Wasio Paulo kwanza anawaambia hawa wakorinto Korinto sehemu ya, Lakin, Korinto, semi ya wiki iliyopita. Anawaambia anasema wale watu wa, wa, wa Makedonia katika umaskini wao na dhiki zao walikuwa na utoaji mkubwa na ukarimu mwingi kwa sababu kwanza kabla hawajatoa vitu walianza wakatoa nafsi zao hapa bwana. Amina. Wewe waambia Mungu na nisikilize na asisti hapa. Wewe popote pale unaponge unaponisikia ukiwa. Uwe hapa kadhalini uwe popote pale. Kama hauko hauko tayari kumpa Mungu nafsi yako akaweka vitu vyake akaweka neno lake akaweka Biblia yake hata ile usiyoitaka akaweka ufunuo akaweka Isaya akaweka kumbukumbu la Torati akaweka manzo akaweka misale akaweka zaburi akaweka kila kitu vitabu viko 66 kama hauko tayari basi hata ime vitu vyake kufa navyoondoka navyo kavitumie kavi mwenyewe vizuri eh ukishampao hiyo nafsi halafu na tuli tuli wiki iliyopita kwa sababu huu ni mlango mmoja kwa hiyo hoja zake zimehaliachana sana e, tuliona Yesu akiwaambia watu katika Mathayo 6:20 Mathayo 120 anasema pale ulipo moyo wako pale ilipo hazina yako ndipo na nafsi yako itakapokuwa ilipo hazina hazina ni vile vitu vyako vi mali zako zi anasema lazima zikae pamoja sasa utawezaaje wanadamu atawezaaje uno na utangulizi wanadamu atawezaaje kutoa vitu vyake ambayo ni hazina vikakaa kwa Mungu moyo wake umebaki upi mtu anayetembea huko kanisani an, ameenda wamevaa kwa ajili watu waone maongo yake huyo ule moyo hauwako kwa Kristo hata kama atatoa malaki na mas, na mamilion amenii eh tani Amen. lakini nataka kuja kwenye muktadha wa somo la leo wanza nilikuwa naongelea kuhusu utoaji kama utoaji lakini muktadha wa la leo ni kwamba utayari wa kutoa na uaminifu katika kupokea kwamba inahitaji watu wawili wakubaliane vitu viwili viende sambamba kwamba huyu mwenye kutoa iwe ni nafsi yake iwe ni vitu vyake na kwa kaida vinaenda pamoja viende kwa utayari sio kwa kulazimishwa sio kwa kusukuma eh na baadaye nianza kuja ku, ku, ku, ku draw au kama kurejelea eh same friend Yesu alipomwambia Mafarisai ni luka nane au luka saba pale Nita, nitafika pale. Alimwambia akasemao yule mtu aliyesamewa sana upenda sana. Mtu akisha lijua lile neno la Yesu Kristo likamkaa eh hiyo ndo nafsi. Nafsi na neno la Mungu. Eh kupenda kwake ambako kupenda ni pamoja na kutoa huwezi ukasema unampenda mtu kama huna kitu unachompa kiwe ni cha thamani ya fedha kiwe ni kitu cha vitu lakini lazima umpe اذا utampa muda wako mzazi wale wanaweza kwambia anampenda mtoto wangu lakini hawezi kumpa muda wake lazima aende amdapuko kwenye mabodi afa anakuambia afu baada ya miaka 25 30 ame, ameshakuwa wabaridi anasema watoto wangu siku hizi hawana upendo <coughs> wewe uli hakuwa na muda wako wewe ulikuwa nakimbizana na dunia yako na raha zako alafu ageuka aanze kuwawa moto kwako na eh sikana mnatuelewa zanguni watu kwa hey. tunaangalia yule mwenye kutoa yule aidana toa roho yake nafsi yake au vitu yake na kuwinda lazima wewe ni pamoja kisha kuwa tayari akiwa na utayari ameshaguswa na neno la Mungu ames, akajua alivosomewa sana Nakupenda sana vitu vikatoka nafsi ikatoka kila kitu katoka akampa Mungu toa yote vyangu bwana nikuvimiliki wewe na yule mwenye kuvipokea yule mjumbe mwenye kupekea labda ni mchungaji labda ni kanisa au oh, chucho, chombo chochote kile anatakiwa athibitishe uaminifu wake huyu kafanya kwa utayari na huyu kafanya kwa uaminifu kapokea kwa uaminifu hapo lazima kuwe na ulinganifu wa uzani wa mizani nani mwenye kusikia maneno nani mwenye kusikia maneno ukipungukiwa hilo hicho kik leo hii wanya ende kwenye uhalisia hiyo ndio application au matumizi yake au uhalisia wake katika maisha yake nini yani taswira yake katika maisha yetu ni hali ilivyo katika maisha yetu leo hii watu wengi, wengi wa kristo wengi kwa sababu ni ni ni fulani kristo ni kondo fulani hana ufahamu kubwa sana hata kama ana, ana never tumechanganywa na mvi anakuwa ana bado wengi kama anakuwa hajui vizuri neno la akidanganywa tu kama fulani ana anachomolewa ana, ana, ana, ana, ana noti zake wengi tu yaani hajalishi si kiji profesa cha wapi au ni kinini kikaonekana kikubwa kitaenda kitachomolewa kirahisi hizi tu mm -hmm. eh kwa hiyo wengi wana Wakristo wengi hasa wa tuseme hapa Tanzania tuko Dar es Salaam ni waaminifu kiasi fulani katika kutoa. Kweli kabisa ni waaminifu wanatoa kwa uaminifu. Kwa sehemu kubwa. Wapo was your talk about Ndio. Wapo. lakini ni namba ndogo. Utoaji wao ni waaminifu. Na sio kwenye kanisa tu yani hata tu kwaimesha kila siku mtu anaweza kutoka hapa sema amfikaje M. Hem naomba book tu kukuta mtu amechukua 2000 amempa hiyo vitu nchi nyingi nyingine duniani watu <tutu> ni waaminifu katika kutoa maganizani hata kiwaambia jamani yeye hey, sasa tunatoa sadaka faida wanatoa ma leo wanakaa wanazungushana analeta wanaenda zimwaka sema analeta kile ki kinani ki. ki, ki wanasemaje sasa tunatoa za ujenzi. Wanatoa badaye unakuta kabisa mtu unamwona huyu hana kitu lakini anakuja anatoa. Wanaenda lazimwaga wanasema sasa tunatoa za upendo. Wanatoa wanatoa wanatoa sasa mtoto wa mchungaji tulikuwa tumesahau anasafiri kesho. Anaenda shule. Yaani wanatoa tu wale tatizo liko katika uaminifu katika uaminifu katika kupokea. Yule anayepokea hawa makanisa haya leo wa makanisa yao upokeaji wao una asilimia ndogo sana katika uaminifu. Mm -hmm. Kwamba mtu ni mwaminifu au yuko tayari kutoa isiwe ni warari, isiwe kigezo cha kumnyoja na kumaliza. Kwa sababu tu umeona utayari wake unapoteza uaminifu. Uaminifu katika ku, ku msa alifika sehemu fulani si kama nitafika huko baadaye au tu. alifika sehemu fulani eh katika kitabu cha kutoka mlango wa 36 na nadhani mstari wa 30 nadhani na na na 8 hivi hapo katikati. Wale watu walikuwa wanatoa vitu vyao kwa ajili ya, ya maandalizi ya kujenga eh ile hema ya ya kukutania the tabernacle of the congregation. Eh baada ya vitu vikawa vingi wameleta hema eh, na ile tulifunisha tulishakusha kile kitabu cha kutoka Chote kile mlango wa 40. Baadaye Musa akasema watu wale wajenzi wa kina Bezalel na mwanzake na wale wa wataalamu wa wote wakamwambia vitu vilishatosha. Wao wasi, watu wasilete tena matoleo, yametosha. Tutakuwa kama vile sasa tuna tunaleta tamaa Kila kinachotakiwa nguzo zipo, dhahabu e, za kufanya. Kila kitu kimekamilika. Kwa kweli hii nyumba ya Bwana itakamilika vizuri na kutakuwa na change na mabake atakwenda. Tusimame, waambieni watu waache kutoa. Makanisa yako yanaweza kafanya hicho kitu? Okay. Hayapo. Hayafanyi hata kidogo. Utasikia kanisa linajengwa milele na milele, pesa ya ujenzi. Utasikia upendo milele, huweza na hawaangali taleza mwezi kama kuna wafanyakazi wa serikali. Wafanyakazi wa serikali wanapataka mara moja. Labda wale ambao wamekaa kwenye rushwa line. Eh, Kwa hiyo Uaminifu utayari wakutoa, ukisha kuwepo, wa kutoa ukishakuepo wa yule anayetoa ambao tumesema bado nyingi upo tatizo liko katika hawa wenye kupokea Amin Leo tutaona penginezi viwili pengineza ya kwanza kitanza mstari wa 15 kuna mipaka 15 12 mpaka tano utayari wakutoa, lakini, itakua, no, na chapi, uaminifu, wa kutoa hawa toaaji alafu kipengele cha pili lakini nitakuwa nafanya kazi ndogo kwa sababu tayari shaa na kipengele cha pili kitakuwa uaminifu wa kupokea kuanzia mstari wa 16 mpaka 24. Amen. Amen. Emtue ni katika vile vipengele vipengele tutakwenda nasema utayari e, tu wa kutoa. Eh tuarde na mstari wa mwanza ili utayari wa kutoa tu hata kama ni vitu tu. Mtoaji Biblia hata kwenye agano jipya umejengwa wote ule iwe ni utoaji wa ule hata kumpa mtu tu mwenye shida eh au hata niku mi, michango labda kwa ajili ya kazi ya Mungu kwenye kanisa aina ya fulani ya vitu viacho vinavyotoa imejengwa juu ya vitu vikubwa vitatu eh kwa ajili ya muda sijui kama mta, enda kwenye endelea kwenyewe lakini nitavitaja kitu cha kwanza kuwepo na sababu ya kwa nini mtu atoe mara nyingi utoaji unaenda kwenye makanisa yao ukisikiliza lengo na utoaji unakuta sababu haipo ya yamsingi. Eh, unataka kuta labda mmoja kaao Wamenunua viomo. Baadaye unasikia michango avijiafika, avijiafika ya viomo. Yaani havijafika hata havijafika nusu ya matumizi yake. Eh tunanunua tunataka kununua zumbo. Eh unakuta sababu mga ni kama mtu umetoka kununua kiatu hivi karibuni kafu kasikia mtu anakuambia nataka ninunue kingine. Mtu sababu haitoshi. <laughs> Amina Eh sababu lazima iwe huko tunaona Paulo anawambia zima watu jawani wana shida, wana njaa kule Yerusalemu. Msipotoa watakufa. <tipa> eh, ngwewe wame utoaji leo kwenye makanisa ya leo haukujengwa juu ya kwamba mtu asipotoa wale watu watakufa. Labda useme vitambi vitapungua kidogo. Lakini vitabaki Au watashindwa kununua muundo mpya wa suti na gari mpya. Sasa hiyo sababu haitoshi. Lakini inaweza ikawepo, sawa? Sababu kishakuwaepo. Hilo linapatikana katika Eh, eh, kwa moja wa na nane walitaka kutoza watu kwa sababu kwa kuna njaa kubwa imetokea. Ime, ime, ime Yerusalemu watu wana, wanaelekea kufa. Sema jamani tuwasaidie hawa ndiko injili ilikotokea. Eh, mateno, na, na, na na kuna nabii alikuwa ameitabiri na ile njaa ikatokea. Ukisoma kwenye rumi Yunani tano Anakwambia kuna Rumi tano na sita Anakwambia kuna watakatifu watu wa kanisa fulani maskini wananuka umaskini na vumbi angalau tukitoa watafanya nini wataoga watakula kula chumvi watakunya sukari waishi na wenyewe kwa hiyo sababu ikishakuepo huyu mwenye kutoa anakuwa yuko tayari hajiulizi mara mbili mbili na mtu yote akishaona kuna sababu isiwe sababu ambayo ni fabricated imetengenezwa tengenezwa. Yaani unaona kama sababu iko clear. Iko wazi kabisa. Eh. Ni kama vile unapopowaweza kukutana na waombaomba barabarani ukimwangaani ungoza sababu ya kuomba hana. Hutoi hela kwa rais. Lakini wao mingine wanakuona. Yeye huyo naasibu. Yaani unajigusa kweli kweli. Hata kama unakuwa una na uhu una mbili unatoa na uhu mmoja unampa una nyingine utatetemewa kwa nguvu. Kusio unaona msimamizi anaoondoka huko. Eh. Kisha nasab, sababu alipokishakuwa na sababu ikishatoshereza kuepo na kadiri ya kufanikiwa kwa mtu. Sio leo hii utozaji uto, uto wa matoleo makanisani hauangalii hali ya mtu. Eh, unalokakuta mtu labda nini mjane ni hana chanzo cha wazi wazi na wale watu ambao wana e, hebu niende hapo hapo nani hapo hapo hapo kimara korogo kuna mji kanisa unajenga vitu alfred na au, au yule aliyekuwa ananwambia hapo hapo hapo mwenge hapo aliyekuwa ananwambia tunautajili kuliko sisi tuna pesa kuliko TRA eh. kwenda mcheki 5 bilioni nani siyo kama nilaw, lakini watu wote wewe siamini kama ni tofauti na Ukiangalia mpaka wanafiki wale bilioni nane? Wanazituza katika ndoa na, na manani Madiaba, Madiaba eh hey. Nashukuru uki Unakuta watu walioikuwa wanatozwa walikuwa hawana uhakika hata watakula nini siku hiyo Haangalie ukiwa ngoja kufanikiwa kwa mtu eh hey. Sababu ipo ndiyo lakini je huyu mtana uwezo Leo hii mimi naenda kwenye makanisa mengi kabisa na mimi makanisa ni uhitaji kwenda utaona tu. Mtu yuko pale anaubiri, pale pale na na, na, na, na na pesa. Sababu ya tatu lazima kuwepo na kitu kinaitwa hiari. <coughs> Sababu ipo, uwezo upo na hiari. Mtu <coughs> tu kweli huyu sababu ya kutoa ipo lakini sijauswa eh sasa badala ya hiari huwa kuna kuo kuna kamsukumu wakati mwingine kuna kuopo na kama kakutishiana kuna wengine wao kuaskia wale wa juma wao kuambia kama utoi zakajihesabia moto hapa kuna semu palipale okay mtu mnaomba ni seriki kana kwamba watu ndas lakini vibaya atakuwa na matatizo ya masikio na moyo. Inaeleweka. Na la, na, kwenye kunyimani. Nimeelejelea matendo mtume kwao maji 28, uh, room 1526. Uh, sababu alafu kadiri ya kufanikiwa. Eh, ana anasema katika Wakorinto wa 1 wa kwa Mbili kwa kadiri anas, mstari wa pili anasema Siku ya kwana ya juma kila mtu wa kwenu awe au na aweke akiba kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Ndhani bebea haiwezi ikazidi hapo kwa kueleweka kabisa. Kwa kadri ya ufanikao wako. Lakini yeye hakuangalia. Na ya tatu ile hiari. Ukituma katika wa Korinto wa 2 mlango wa 9 ambao tutafikia u... ile kwa sababu milango imeshikana. Sutari wa 2 anasema hivi. Maana najua utayari wenu ninaojisifia kwa ajili yenu kwa wa Makedonia kwa kwamba akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima na bidii yenu imewatia moyo wengi wao ule utayari mtu ukimwona mtu sio tayari of course kuna you kuhimizana know, eh hey, nini bokuoni mkanisa kilokole kole hapo kushiriki katika kutoza toza na sio kwa ajili ya mwelewa mimi nilipata toa hela nini lakini kwa ajili tu ya kutimiza lengo la kazi fulani kwa sababu unakuta no, no, kuna mtu labda hayuko tayari uwezo anao sababu ipo uwezo upo lakini utayari haupo wakati mwingine inaenda kwenye kuhimiza kuhimiza ni kama kushawishi au lakini sio kulazimisha e siogurazimisha na kutishiana. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba Hawa watu wa kaya hawa ambao ndio makea mimi maana wa walikuwa wako tayari kwa hiari yao. Eh, hiari. Hem tuombe mstari ule wa 12 wa kitabu hiki cha Korintho nane anasema hivi, "Maana wa Korintho 2:8 anasema ana kama nia ipo. Nia ndio nini? Ndio ile hiari. Ndio utayari Nipo dukotunaangalia kifungu kile cha kwanza kinachosema utayari katika kutoa. Kama niya ipo hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu si kwa kadiri ya asivyo navyo. Eh. Azema eh utayari uh, utayari wa mtu unatokana na nia. Unatokana na nia, nia ya mtu ile maamuzi ya ndani. Eh, yani maamuzi ya ndani. Eh, ya nafsi ya mtu. Na anasema Kile ambacho niya imeamua, utayari wa mtu umeamua, ndicho kinachokubaliwa hakikubaliwi kinginecho. Eh, na anasema hivi ukukubaliwa kwa kadri ya alivonavyo mtu si kwa kadiri ya asivonavyo anataka kusema ni kwamba kama utoaji tunotoa kwa ajili ya mapenzi ya kazi ya Mungu na nini Mungu anakuwa anaangalia kile ulicho nacho ukiwa nacho kidogo anakukubali na kidogo chako Amen. ukiwa nacho kikubwa eh anakubali na kikubwa anakukubali na kikubwa chako eh eh anakukubali na kikubwa chako sio kile kilichopangiwa sio kile kilicho lazimishwa sio kile ulicho tishiwa amen, amen. amen. Eh, kwa hiyo ni Kwa wa nyingine anaweza kusema na, na, na mfano wake ni ule ambao Kristo aliutoa kwenye luka 21 mwa mlango wa na moja wa luka eh luka 21 ni mlango maarufu sana kwa ajili ya nyakati za mwisho mambo yatakavyokuwa kwa 21 imeenda sambamba na mato 24 ina sambamba na mali 13 lakini mwanzoni pale na namfano tofauti kabisa alikuwa amekaa e, sehemu ya matoleo kwa wakati watu wanatoa katika hazina ya hekalu lile hazina ni kama chombo cha kuwekea mali na utajiri wao wow, pale kwa ajili ya kuendesha huduma ya ya hekalu hilo akamwona mwanamke mmoja mimi naamini ni bibi mjane anatoa senti si ile senti mbili si ile senti ile senti ene sasa kasema mna taarifa eh huyo naye muona huyo ndo ametoa kuwazidi wote. Sasa watu walikuwa walikoamekuja na mapesa pesa yao kama unadhani walipenda Yesu. Yaani unaanza kumsifia mtu ambaye watu wanataka wamkanyage hata kama akipita wampige ngumi au chochote kile. Watu naamini hawakupendezwa lakini so. ndio ukweli. Hmm. Mtu hukubaliwa kwa kile alicho nacho kwa nia sio kwa kile alicho nacho au kile anachokitoa nje ya nia hmm. yake. Unajua watu wa makanisa naongea na wao na, wlioko mbali kwa sababu so, labda sio wengi wa um, makanisa walio hapa wa viongozi wa madini. Nawafanyisha wakati mwingine watu dhambi za bila sababu. Unajua unapomtoza mtu kwa kwa maumivu na kusaga meno biblia ni kulitukanisha jina la bwana mm -hmm. eh emu mfundishe mtu upendo wa kristo mfundishe neno la mungu usimfiche mwanzo mpaka ufunuo akishajua yote hayo atajimimina mzima mzima na sio kwa ajili ufaidike wewe ili ushudi afaidike kwa kumkaribia Kristo kwa, kwa nasi yake na vitu vyake unakuwa unamsaidia unakuwa unamhudumia yeye kimsingi lakini leo je watu wa makanisa yao kwenye utoaji wanakuwa wana wanawahudumia watu au wanakuwa wanajihudumia wao wanajihudumia wao kabisa lakini sivyo hivyo. mtu tuende katika kitabu cha wa wa wa Filipi. Mimi sikukua nimeupanga lakini nikuja humo nitaupata tu. Eh? Anasema Anasema wa Filipi 4 anasema mstari ule wa sita Alikuwa anaongelea habari za kutoa hapo wanawaambia bana ndipo ndipo kwenye mstari wa 13 kuna ule mstari maarufu wa wa Kristo alipopata kama mstari wanaka wanakagawana. anachukua nusu mwingine anachukua robo mwingine wanakaagawana. Hapo anapambana na Biblia yote. Ndio kuna kanisa kama mstari kanako naeweza so yote katika nitengo. Sasa Paulo alikona jamani sina shida mimi Hiyo ni lakini hoja ni mimi ninachojua ni ninyi na nafsi zenu niwezifikisha niozif, kwa Kristo nimempotea Kristo mwana mwali aliye bora ambaye ni roho zenu sio pesa zenu lakini vile vile mkinipa kazi ya mimi itafanyika eh lakini sina shida kwenye jana weza kwenye shibe naweza. Yari vyote na naweza, naweza yote katika katika Kristo sasa akawa akataka akaenda mbele kuwakumbusha hoja hiyo kama hiyo ya 1 korintho nane tunayosoma leo Hoja Hojeni hiyo akawa kumkumbusha akasema huku kuiwezesha kazi ya injiri songi. na utoaji wenu wakati mwingine ya maumivu kwa sababu so utoaji una aina fulani ya maumivu eh anasema ni kwa ajili ya hesabu yenu izidi sana wale wengine anayehudumiwa ni wewe Bali mmekusikia maneno eh anasema hivi Mstari 1 na 10 na kumina... Filiphi anasema hivi Mstari wa 10 na Tano. anasema Nanyi pia ninyi wenyewe mnajua enyi wa Filipi ya kuwa katika mwanzo wa injili nilipotoka Makedonia habari nilezo anaongelea Korintho Makedonia anaongea na wasilipi Hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea ila ni ninyi pekee yenu wasifia hawa ni watu wema wa Filipi eh mstari wa kwa kuwa hata huko Thessalonike mli niretee msaada kwa mahitaji yangu Wa, wala si mara moja bali mwingine ni vizuri kuwarudishia watu shukrani. Kwa maana hii mimi ni huko na kufa kufa lakini mli nikumbuka mkanitegemeza. Ameniwezesha na warudishia shukrani. Eh. Niweze kuihubiri injili sio kusudi ni naweza kulala kwenye hoteli nzuri. Eh. Sasa 17 Anasema si kwamba nakitamani kile kipawa Anasema hiyoote yekuambia mlimo nisaidie na nikamwambia mnisaidie na mkanisaidia kwa upendo na nini na nini sio kwa ajili ni kwa nafuta vitu vingine wala kwa kipawa TV kwa vyanzo zenu na, na na na mali zenu na na, na, na hazina zenu Anasema sio hicho kilicho kwa lengo langu kubwa Mtu tuende mbele kidogo sana 17 si kwamba nakitamani kile kipawa bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu waliokuwa na faidi Biblia nasema katika Mathayo sita. nasema uh, jiwekeni msijiwekeni hazina bingu duniani bali jiwekeni hazina zenu mbinguni ambako wevi hawavunji wala nondo hawali a hawa toboila. Hiki kwamba mnapokuwa mnawezesha kazi ya Mungu. Mnapo emji eh kumwezesha Paulo ana ambaye ametengeneza eh ameyaweka ame, ame maneno ya Mungu yakafikia miisho yote ya dunia. Kujaweka mbinguni roho zote ztakazokolewa kwa ajili ya mstari. Kwani hili neno lingeandikwa bila hata bila peni au jange kufanya angeenda kufanya kazi ili Paulo naonekana kanari zake ariwezesho kosa alikuwa anazalisha yeye mwenyewe anafanya kazi anapata kibarua anafanya Yesu wanamsaidia hivo hivo kazi ya Mungu ina inazidi ina, ina, ina kwa hiyo tunaona kwamba Utoaji kiuhalisia lengo lake ni kwa ajili ya wale wanaotoa hesabu yao izidi kujaa huko juu mbinguni wakifika wakute tayari vitenga vyao vimeshiba vimeshindiliwa Nee. Haina yasaema sio kumtoza mtu pesa. Palazi apo kuweka namba nahubiri kama toa. Mimi kuna watu walikuoga na kumwaga kwa mtu mmoja. Nini mshangaa kidogo lakini basi haina shida. Nii. Ndizo sadaka zetu. Mmoja alikuoga nipo kwa nafunisha kitabu cha ufunuo. Ile masomo marefu akawa nani? Anambia yuko mbali hata kwa kuona wala hakutawi tamri. Nitumie somo fulani. Yaani ajui kwamba lazima ununue kifurushi malize kuhubiri shamaliza mtaweza taka ununue kifurushi na bei za vifuu vya bongo unavijua bongo hii Tanzania hii halafu umtumie kila somo karibu ji moja. au au nne 400 600 ni pesa nyingi nikaa namtumia mlango wa kwanza mpaka mlango wa 22 sio maliza wala haguai kukumbuka chochote. Eh? Hivyo tu. As simple as that. As simple as such. Kwa hiyo mstari wa 12 anatukumbusha tukiusoma sambamba na sehemu nyingi nyingine inaweso tunasoma tena Filipi baba inaonekana utojaji wetu lengo lake ni kusudia sababu yetu izidi sehemu nyingine anasema yeye apandae haba atavuna haba hmm. eh unapanda kibaba unavuna vijibaba midogo tu n. E. gani cha lakini sio utojaji wa kulisha wa kuongeza ushetani kwenye makanisa yao. Amin. Hebu jiulize kuna amaza fulani mjishoga fulani vilikamata hapa na Islam. Lika pereka naakamaye. Kisutu. Yijishoga fulani. Si, si vijui hata madina na kasikia tu. Ki Ruth vitu fulani sivijui. is we doing. Baadaye Ikanza kuchangisha sadaka kwa ajili ya kuwalipia faini zile milioni 5. Mungu mbii hiyo hera haifanyi kazi ya utukufu wa Mungu inafanya utukufu wa giza watoke, waharibu vijana wengi zaidi. Amina. Sa, hiyo hesabu haiongezeki bali ni hasara. Lakini kwa macho yao ya, na mioyo yao ya giza na ujinga kutokujua kuto kweli wako wanadhani wanafanya upendo. Wako ndio wanafanya upendo Eh? Eh mstari wa 12 wa nilikuwa tuko ninafafanua <tukua> sana mpaka mtanaaza akafikiri tuko kitabu gani tuko wakolinto wa nane na tuko kwenye mstari wa 12 na mstari wa mbili pia emtende katika kufafanua zaidi kwa sababu unasema maana kama nia ipo ni, ni mstari mzito kichwa kwatu shau na kuna vitu vinatakiwa vitatu nia Ule utayari sababu pamoja na nini nia utayari hiari na sababu ya kutoa lakini vile vile uwezo wa kutoa amen na akasema kinachokubaliwa ni kile kilichoko katika uwezo wako kilicho katika nia yako na tena sababu nzuri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nikielea nikatoa vitu vingi kabisa. Na la mimi Nimetoa vitu vingi kabisa. Labda nimetoa pesa nyingi Iri kusudi, ili kusudi walipe fine miji shoga iliyopigwa fine ya milioni tano tano itoke labda ilikuwa kumi itoke zikafika milioni 50 nikatoa. Nimetu, kweli nimetoa kiwangu kikubwa kieni sababu ya kutoa ipo haipo kwa hiyo hasara ipo Amen. eh unapotoa kitu bila sababu ni hasara kwa mm -hmm. mfano ukitoa hela bila sababu unakona umetoka kwa fa, kuna faida mm -hmm. ni hasara kwa hiyo tu funda mama lakini vivyo vile tusiwe wanyimivu semu Biblia nasema wapendi watu vitu kwa sababu ukipima utakachowapimia watu ndicho na wewe utapimwa ama na watu ama na Mungu kicho takachopimwa tena kitataongezwa kitajazwa kita na kusukwa sukwa na kushindiliwa na mwenye kutoa haba huvuna haba mwenye kupanda haba huvuna haba tujifunza ayo atakisema aimaanishi kwamba niko nafundisha watu kuwa wanyimivu sio kile ninachofundisha lazima vile tunyoshe maneno eh Anasema eh ukisoma katika kitabu cha Luka mlango wa 7 47 Yesu anawambia wale mafarisayo wale ambao wamemkaribisha kula kwake pale na nini akaja yule mwana amkwa akamwagia mafuta kama futa kwa nywele zake na nini Ma marhamu nzuri anado safi. nini wale wale, ah, wale, wale. Ma, Yesu aka amkambia farisayo yule Simon lazima simoni, sio umenikaribisha. lakini no no, no, no ulivoni treat umenipa heshima yote mimi ni nimefika hapa hata hujanipa maji kusafisha kichwa changu. Mimi na vumbi na nuka. Miguu yangu ina vumbi na kula sija. hata kunao sija Nimekaribishwa tu. Labda ni, kuna kitu nakitafuta kwangu tu. Nije ni unisikie lakini huna hujani hujaonyesha upendo kwangu. Utowaji wako una una, una walaki. Angina sema huyu mwanamke. Tena Maria Magdalene. Tangu nije huko hajakoma kusafisha miguu yangu kwa nywele zake na mafuta na machozi yake. Eh. Bana akasema kwenye mstari wa 47 akasema aliemsamehewa sana kupenda sana. Huyu mwanamke amesamehewa vitu vingi kwa hiyo upendo wake umekuwa mkubwa. Na tuambie tuwafunja jumba ya huu mstari huu. Umeletwa humu kwenye wakaniwa 28 tuka tukaileta ruka ruka 747 tumeileta humu kwa nini? Kutukumusha kwamba ili wafundishe watu Wewewe nabii wa pesa wewe we, mchungaji wa pesa maana unahitaji kuwa nabii na mchungaji kwa hizo ya kwanza mchungaji alta kwa nini utaona nabii au mtu kama akiona nabii na mtume zimezidi anajitafutia kachao anajiita dokta lazima ajipandishe fulani sawa mfandisheni sawa e, mfundishe mtu upendo wa Kristo Aweze kujua alivyosamehewa sana utamshtukia anapenda sana atatoa sana atakuwa kama Maria Magdalena aliyetoa mpaka machozi yake akawa ndio maji ya kumosha Kristo mjiu na nini eh azimatanama simtabi mwanamke wenye Yohana aliendea mbele kidogo afavanu kwa sababu ametangulia kama kuni na mafuta kwa ajili ya maziko. Ameta amenini amenini eh? Paka mafuta kwa ajili ya maziko. Ni kwani ya mazishi yake hapo. Ehm sura ya kia e, so msari wa tatu anasema hivi. Maana sisemi hayo ili wengine wapate raha Nanyi mpate viki. Huyo msari naomba ni ufafanue. Ni kwani umeungana na 14 lakini ni kwanya ni peke yake. Anasema hivi toto wajui wenu unategemea mtu alichonacho usiyeweza kudaiana kitabaja mtu hana ila nasema katika kusema hayo au katika kuambia ninyi kwamba jamani toeni mwasaidie na hizo hela alizokuwa anawaambia sio kwa ajili ya matumizi ya Paulo ah kwanza Paulo hakuzishika Huku nyuma atakuja kuona alienda kuzichukua ni kito na alipewa mtu mwingi watu wengine wawili na wote walio na makanisa na na, na kwenye konita ya kwanza anasema watazishika Paulo to atainanao kwenda kuzikabidhi kwa watu wenye, wenye jaa ile ile iliyotokea hanchile. Paulo anasema mimi kazi zangu nazifanya wasilipi wanisaidia hizo lazenu ni kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Wasife. Eh angiene ange waambie msione sasa hivi tunakula tunaishi kuna shibishi teknolojia inaongezeka lakini njaa zimeuwa watu kwenye historia ya Biblia na hata kwenye historia za baadaye. Mm. Eh. Kwa hiyo anasema huku kuwa kumusha kutoa na wakati mwingine kutegemea mtu alicho nacho sio kwa mtu alicho si nacho na nini. Manyi wa wa, wa mtoe kwa ajili ya makanisa ya watakatifu wa ya Yerusalemu. Anasema sifanyi hili kusudi mlemewe wao waenjoy kioni moyo hicho ni cho ni cho kwenye hawa watu wenye dini zao eh wenye dini zao wana wana wanafurahia wana, wana, wana enjoy kwenye vyao vinaumia vinateswa vinapigika huo ndio kweli baada nasema mimi sio hilo lengo ndiye anasema sasa kuna anasema ana sisemi hayo ili wengine wapate raha na niny mpate dhiki eh kama utoe wao wapokee sio kwamba wao wapokee wafrayi ninyi mbaki mnateseka baadaye anaenda kwenye mstari ule wa 14 ndo unamalizia hiyo hoja kwa sababu hakuna kituo kuna kuna nusu kituo kituo aya ya 10 anasema basi mstari wa 14 anasema basi sema bali mambo yawe sawasawa wakati huu wa sasa wingi wenu ufae upungufu wao ili na wingi wao ufae ninyi mtakapopungukiwa ili mambo yawe sawasawa by the way hiyo ni chanzo cha utoaji ndio chanzo cha kuwekeza katika watu kwamba wakati wengine tunawekeza kwa sababu wakati mwingine na sisi tutakuja kutaji wa, kitu kutoka kwa watu kwa Kristo mimi nae ongea na wewe unanisikia wewe ulioko na hapa na walioko kule mbali wanaotufuatilia nenda katika misiba ya watu nenda katika harusi za watu kuna siku na wewe utakuwa na msiba kuna siku na weu utakuwa na harusi Tu Wakati ngatimene tusiende kwa, kwa kwa kwa kujisikia au kwa wepesi hapana wakati mwingine tujibebe tu kujilazimisha Kwaani mtu anapokuwa na msiba Una una unakuja wakati ambapo una uwezo au unakuja wakati ambapo hata unajilazimisha tu vinginevyo ungetamani unisiba umekuja umekuja timing basi ndio yes. hata harusi wakati mwingine una harusi nyingine za timing basi japo anagalo harusi lao sio kaipana eh anakaa kusema ni kwamba anawaambia huu sio kwamba nataka ninyi mwe tu ndo mnatoa wao wanapokea ah ah wakati mwingine Tuko tunaweka mizani iwe sawa sawa. Kamba kipindiki mambo inao wako vizuri. Eme wawezeshe wale wasifu. Kuna wakati na wao watakuwa nacho ninyi mmepungukiwa alafu watawapa. Amen. Mm -hmm. Tuwe tu. lengo la kuwa wakristo ndio lengo la kuwapa niani Mungu akatuletea watu kwenye maisha yetu. Wewe wami. Ah watu wa dini kuna wakati wanarudisha. Hapana. Hapa na unaweza kambia wanaweza kupitisha bakuli wanataka kujenga hospitali. Siku imejengwa mahesabu yote yanashatumulima wakati walio toa ni hawa wanaougua alafu wanadaiwa hela Na Nabii hazipoi Bei hazipoi Siku hizi hata hata hospitali ya dini wanashikilia maiti ya maskini Eh hela ile ile iliyojenga ilikuwa ni hawa hao hata kama uwezo ukasema uwe moja kwa moja ni yule lakini ni hao hao yani ni jamii hiyo hiyo. Mnashikiliaje maichi zao? Za wapendwa wao. Kwa hela waliochanga wao. Wakati mmeshiba na vitamini mme, mnenukia. na ngozi zenu zimenona, zimenawiri. Amen. Amen. hao hivyo paula anacho wakumbusha na anachonikumbusha mimi na wewe leo ni kwamba na hii sio kwenye kutoa tu labda makanisari hapana ni kuwekeza kwa majirani kuwekeza kwa ha, tweni hata ndani ya familia ku watu watoto kumbukeni twanze na wazazi kwa sababu so anaanza ni mzazi mzazi upendo muda wako kwa mtoto wako Eh, sio kwenda kumdump body. Kuna siku na yeye ikitokea kakudampu kwenye nyumba za wazee, utaanza kulaani. Eh, utalaani. Lakini na wewe mtoto, kama kuna mzazi aliwekeza kwako kwa, akajinyima, hata kama anakujinyima lakini aliwekeza kwa upendo wake wote, usijoka kutoka pale ukaanza ku... kuna wengine wanatenga wazazi, wanakuambia ah, unaweza ukakuta anatoa baba lakini ma ma, ma, ma, ma Faida inakuja kukumbukwa mama. Mm hiyo -hmm. nayo ipo. Ndadama, mm -hmm. ngoje hiyo ivyo bana ni wanaume lakini saa okay unaweza kama ni mwanamke unashangilia vipi kama mtoto wanao yuko anateseka. Aliwekeza kwa watoto watoto wameondoshwa kwa mama yapi. Lazima turudishe kule vitu vivapatoke. Amin. Amina. Amina. Na sio lazima hivyo tu. Ah, hata wale wasiopokea wasio toa tunaweza kwa ukarusha kwao lakini sehemu nyingine vile nasema katika kitabu cha Timotheo sina muda ya kwenda huko Timotheo fikiri ya pili mbili Matheo mm. apirimonia anasema imempa mtendakali mkulima au wa kwanza kula mavuno ya shamba Mkulima kulima au wa kwanza kula mvulesh mm -hmm. Mimi namjua mtu mmoja aliyenda kasoma kasoma na aliyekuwa nammsomesha alikuwepo Mmsomesha akammsomesha si labda najua mmoja lakini najua labda wengi zaidi lakini niseme mmoja basi tatamtaja kwa yeye Ile siku amen anza kupata majibu ya au mapato yaliyotokana na ile elimu aliyopewa si mishahara ya kwanza si bonus viatu vile akaenda eti akaenda kumpa mchungaji ambaye wala hakuwae kumchunga ah huyo mama mwaka wa kwanza baka wa alikuwa kila siku simu hazikatikii si vibirini wiki nzima takuwa wa kwanza si nomkulima Eh, ni kulima. Eh mtu mmoja anaweza kwaambia asema a si yui lazima marimbuko a ah, a ah, a ah, hiyo sio kanuni yake. Sio kanuni yake. Kweli kabisa. Kwa hiyo ni somo la kujifunza kwangu, kwako, kwa yote yule. Eh ninaona unaweza kusema halina ah, maana lakini mbele za Mungu lina maana. Mbele za Mungu lina maana. Eh <r hidden noise> wakumina, sawasawa, eh, kwa msomo stadiro 14 nasema mali mambo yao ni sawa sawa wakati huo eh kwamba unapowekeza kwa huyu siku nyingine atawekeza kwako bila vile hii inaenda mpaka kwa tuchukulie hata kwa walim. walimu walimu hata wa chini tu shule za misingi, hata sekondari hata form 5 6 9 yani ni sekondari ya juu kidogo a level advanced na walimu paka vyo e, ni vizuri hao na, na wasemanyie walimu hao walimu wakati unampa mtoto huyu elimu wakati unamwezesha huyu mtoto el, el, elimu e, mlee kama mzazi mtoto na ujinga m, chape fadaninakinini fanya katika upendo ambao utakapokutana naye miaka tano 30 mbele ukiwa huna nguvu na ye aone sababu ya kukurudishia upendo aliopewa amenisaidia maneno imesema kwa papa na mzazi inaweza kwa watu wafadhili tu mtu anaenda na mfadhili mwingine lakini akipata anamsahau anaenda kwa mimi vitu kama hivyo msingi wa Mungu ni kwamba tunatoa ehhe halafu eh eh alafu tu just travel tu andivo tutakuja kukupokea. Huu jumba ni maalum kwa ajili ya hao tu kwa walimu wa level zote. Walimu wengine anataka eh katika kuonyesha upendo. Kwa uta kumchapa mtu kwa maana kama kumpenda, kumu kumbeote vire, ule upendo uliowekeza tegemea huo na wakati mwingine unaweza kupunguza au kuzidi vyote. Ingine yao ni ni jambo la ajabu unaweza kusikia watu. Mwalimu anataka apewe uh, vitu ambavyo hakuwai kuviweka. Ambaye unaweza kusema alicho kiweka ni ule mshahara aliyokuwa analipwa na serikali. Hakuna kitu cha ziada anaweza kudai au kustahili kutokana na kazi aliyoifanya Sisi kama nimeeleweka Nasoma katika kitabu cha Ruka tuko tunafunga na mingi sana yao tunamaliza Tukamlanga ile ya 169 Biblia nasema hivi mlango wa 16 wa kitabu cha Ruka, 9 anasema hivi Mna 9 nasema Nami nawaambia Ifany jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. E, jifanyeni rafiki katika mali ya udhalimu. Hapo ni nini? Maanisha kwamba ilikuwa imetokana na amba, ili metokana, ule mfano wa mtu ambaye alikuwa eh wakili wa mali kama ameshika dumu kuuza duka meneja wa bosi na nini sasa baada ya inaonekana taarifa zimeshanifikia kwamba wewe unafujia mali zangu na mradi unakufa kwa hiyo immediately nletie mahesabu kazi imeisha ah kasima, sasa ninshazoea kula viabule kulima siwezi tena mtu akatoka nikawaombaomba inaona aibu nafanya fanyaje sasa maisha yanaendelea mtakuwa mtu wa nani mimi anatuma najua na, na, mtaka chofanya akawaita wale watu walikuwa nadaiwa. anasema niko mzee nipe daga chache nifunge mahesabu nafikiri jamaa akatoka aka alikuwa mtu mwenye kuamini sana akampisha naamini kwa maana siweza kufanya kipi wewe niambie unadaiwa nini Nabo, na kwenye mahesabu sema vipimo vi, vi, vi, vi, 80 vya unga akasema 100 akasema kata andika hamsini yani nakuachia hela ibaki kidogo chenji ibaki na wewe na mahesabu sasa wale watu wakamkumbuka kwa wema we, wake kwa hiyo wakati una uwezo wa kuufanikisha wanadamu kwa kitu fulani kifanye ili usiku tutakapohitaji na wenyewe uweze kupata chochote kwao Amina Amin. Nimeenda haraka haraka, haragara ni somo la kujitegemea. Ujumbe wake ni nini? Cheo chako. Unanisikia? Eh nafasi yako ya kisiasa biashara zako mashamba yako na elimu yako na vyanzo vyako na vipato vyako kimsingi hivyo vitu zinaitwa ni mali za udhalimu kwanza sio mali zako ni mali za Bwana ndio mfano wa huyu mari, mtu alikuwa na mali haikuwa kwake ilikuwa mtu mwingine vya kwetu sio vya kwetu navyo tu basi tuvitumie kwa kutumia mfano wa mtu hata mbaya kama huyu ili ukusudi hata kama vilikuwa ni vya bosi lakini tukishaviweka kwa ajili ya watu wale watu wataturudishia sisi tuvitumie kwa faida yetu wewe mchristo na sikia una cheo una nafasi ya siasa una title una nini nini tujifunze kufanya katika hali kwamba tunawekeza siku nyingine tutahitaji tutapokuwa tumpulikiwa amina amina, amina. Uh, ule wa sada ile wa 10 na niko nasoma ngapi wa 14 wa tano anasema hivi mstari ile wa 15 anasema mstari wa 15 anasema niko na ndo wa mwisho nafunga anasema kama ilivyoandikwa aliyekusanya vingi hakuzidi wala yeye aliyekusanya vitache hakupungukiwa by the way hiyo ndo kanuni ya Mungu kanuni ya Mungu ni kwamba yote katika yote utaena nitaena nijikuzanyie vingi lakini Mungu atakikisha kwamba vile vingi vinapungua vinabaki vile ninazohitaji tu. Kwani mm -hmm. mtu unayemkuta mkuta tajiri na pesa ya kula miaka 100. Wana ile yote miaka 100. Mm -hmm. Ni maana kuwezesha kula tu vile vitache. Ingewe manadama angekuwa na uwezo angeweza kuweka utaratibu vyote. nyote. Unasemaje pana? Tutafika lakini wewe utakula vitache vingine vitakuwa vya watu wengine ambao watage unazotaka. Ni wao. Sio vya Eh anasema kama ilivyoandikwa kwamba aliyokusanya vingi hakuzidisha na aliyokusanya vichache hakupungukiwa. Na mwambie, wewe Kristo nazo kwa unajiona mambo yako ni madogo na viwezo wako ni mdogo lakini Mungu wako ukimwamini, Bwana wako ukimwamini Bwana, wetu tukimwamini vile vichache vyetu vitatosha hata mm. Ne, hii kanuni inatoka katika kitabu cha kutoka mlango wa sita mstari wa 10 na 18 kanuni ilionekana kwa mar... Mungu ame amekuwa nayo, lakini imeandikwa kwa mara ya kwanza neno lengo 17:18 ambapo watu walitoka wakaenda kukusanya walikuwa na... wanakusanya mana chakula kutoka mbinguni mimi nasema chakula cha malaika na Hange... Mungu akawaletea na na, na... ndege wanaitwa kwale wana migugu Kam... migu yawe, kama miguu yao kama inakuwa nyeu nyekundu hivi eh naamini watamsingi kumla kwale lakini ni kwa namtamani sio kama Mungu ana gana ya Neto Makuwae, mta na nene na mizigo na mizigo kesho haka anakuta kuna kwale wa kumtosha. Eh, Mungu anasema Mimi ni yangu Sema nyingine pia nasema katika ruka moja 52 paka hamsina, Ruka moja 50, anasema wa, wenye njama washibisha na matajiri amewarudisha mikono mitupu. Anachomaanisha ni kwamba Mungu ana balaa mizani. Tujifunze mizani ya Mungu ya haki. Eh Leo tumejifunza somo lenye sema utayari wetu katika kutoa na uaminifu katika kupokea lakini sikumaliza somo neema ya Mungu tufunika natamaliza tafanya sehemu ya 3 wiki ijayo ambao tuangalia sasa wale wenye kupokea wanawajibu gani eh katika kupokea kwa uaminifu nimegusa kidogo lakini nitachimba kwa ndani zaidi kwa neema ya Mungu tutakutana tena baba tunakushukuru kwa neema zako jina lako chukuzo baba hivyo yote ane